Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av succé på den fyrkantiga ögon Hej. Tänk, nu har det redan gått en vecka Nu har det redan gått en vecka Ja, det går fan undan alltså det, fan jävla, fan... det jävliga var ju när jag skulle lägga upp avsnittet Jag brukar alltid lägga upp det på torsdag kväll efter vi är klara uh -huh, uh -huh. Jag tror fan det är rekord i antal network-error eller något sånt där På uppladdningstjänsten så att jag fick Jag gick och sen tänkte jag skiter det, jag får vi lägga upp det imorgon på fredag så. Efter jobbet, så gick jag till datorn och försöka resume, upload, resume, upload. Och sen, nej, nej, nej skitit då. Men det, det kanske helt dag, gick det. Ja, det kanske helt enkelt är dags att vi hör av, hör av oss av de här Perfect Day, eller vad de heter. Så får vi också det här intrott. Du, du, du. du lyssnar på en podd från Perfect Day, och sen kommer vårt intro. Ingen som vill ha oss. Vi är ju Nej, gick... det tror inte jag heller. Men <laughs> det är alldeles för mycket DIY-demo trots att vi har hållit på med det här i 11 år. Mm. På dagen mer eller mindre. Ja, det är helt sjukt. Uh... Ja, du. Mm? Uh, vi, vi har ju faktiskt ett ämne idag. Uh, lite uh, konsolpriser och så men du, vet du vad jag har gjort den senaste veckan jag kastar mig rakt in i den faktiskt jag orkar, rr, inte, jag orkar inte att vi ska prata hur det har varit på jobbet alltså, Jag ska är så nej, jävla nej. trött det är ju alltid samma sak ändå jo, det var bra. Nej, nej, nej, vi behöver inte prata om hur det har varit på jobbet men hur har det varit i veckan alltså, det, ja. det, det, det, du gör väl mer än jobbar ja se film och spelar tv-spel och jobbar. Det är de tre sakerna jag gör. Men någon gång går man väl ändå och köper glas kanske? Ja, kanske. Och tar kanske. Ja, såklart. Men det har varit lite filmtittande för mig i veckan. Mm. Det kommer ju en ny sån här Final Destination-film som heter Bloodlines. Mm. Och jag tror att taglinen är Death runs in family. Okej. Okay. Jag blev så förvånad. Den ligger ju nu på det högsta betygsnittet för någon film i serien. Mm. Jag har fått lite bättre betyg än vad de filmerna har brukat få, skulle man väl kunna säga. Ja, men, men det då är, blir jag, jag... var väl ingen som var så jättebra med den första, eller? Nej. Uh, tror eller ej, men nu har jag ju i senaste veckan sett om allihop. Mm. Uh, och jag får säga, jag tycker att allihop är väldigt, väldigt underhållande. Men var det inte du som sa att det typ, ja, men sen kommer du till typ den åttonde den, då blir det bra igen. Jo, jag tror att eh, jag har ju varit det inte jättelänge sedan jag såg dem. Eller så går det, det kanske är ett par år sedan nu i alla fall. Men det är väl slående att säga eh, att den första eh, tycker jag faktiskt är ganska bra. Mm. Och så var det ett ganska coolt koncept när man var 13 bast då, när den ja. kom. Det var ju helt perfekt. Eh, sen tycker jag att den andra filmen är det är nog den bästa, egentligen, skulle jag tro. Okay. Eh, lite mer seriös, på något sätt, mm. eh, faktiskt, på precis lagom sätt. Eh, och sen blir det väl lite mer så här high school-filmer i tredje och fjärde. Eh, och sen är det lite bättre igen i femte. Eh, det som jag blir så fascinerad över, som jag vet att jag har sagt i podden förut då, det är att den femte filmen har faktiskt en vändning så nu när jag såg om den kanske tycker såhär Nu när jag känner till den så ser jag ju alla hintar om att det här egentligen är en prequel mm. För det är det vad det är Så den utspelar sig alltså före den första filmen okay. Men första gången jag såg den så dolde de det jävligt snyggt Men sen när man får reda på hur det är så tänker jag Ja fan, det var inte en enda smartphone med, det var inget om Facebook, inga sociala medier Men de dolde det jävligt snyggt mm. Uh, man tänkte alldeles så här, ah, man, det här måste de väl ha kunnat läsa på om. Det finns väl sociala medier eller det finns ju såna men liksom man hamnar aldrig i den tanken i den 50-filmen. Uh, och jag kan väl säga så här, när jag vet vad biopriserna brukar landa på och man vill ha en liten dricka och en popcorn också som man väldigt gärna vill så är nog den här Final Destination Bloodlines är väl inget jag går och ser på bio, tror jag. För nu vet man, om ett par, tre månader så finns den ju säkert på någon streamingtjänst då kan man se den så istället. Mm. Men nu känner jag, nu ser jag nästan fram emot den lite efter att ha sett igenom de här rullarna igen. Mm. De kom ju i slutet på förra veckan tror jag var på Max som nu för övrigt ska byta tillbaka till namnet HBO Max igen. Vad håller de på med? Ja, det kan man väl verkligen fråga sig. Men... Jag vet inte om de har tappat det var ju ett extremt etablerat namn får man ändå säga HBO ja. så de kanske vill ha med det igen det är ja, kanske Max inte är ju kanske i sig eh, nej alltså det finns ju massa grejer som heter någonting med Max mm, exakt Max är ett sånt tilläggsnamn till någonting alltså Netflix Max hade lika gärna kunnat heta är någon maxad version ja exakt så Uh, nu tror jag det var väl bara i Europa som det har haft det namnet. Så jag vet inte, det kanske var, de kanske kan skylla på att det var på test under den här perioden. Ja. Och så har det varken lyft eller inte. Så då kan tycker väl de kanske lite att HBO kanske är så pass etablerat även i Europa idag att någon tjänar på att vara med det i sitt namn. Vi skiter i och kallar det för Disney ska vi kalla det för Plus. <laughs> ja, precis. Uh, och sen, bara för att få det lite eh, överstökat då att eh, egentligen så är det väl också så, ju längre filmerna går, fram till den femte då så slutar det ju att vara skräck över överhuvudtaget och folk ska dö på så kreativa och roliga sätt som möjligt. Mm. Så därav, underhållningsvärdet ligger ju i det. Och hur ska de ta död på folk den här gången? Mm. att att de nästan är minst lika mycket komedi 3 och fyran. Det låter väl helt sjukt att säga När folk dör på löpande man Men så tycker fel, jag att det är, är det ju roligt Ja, roligt. Så tycker jag verkligen att det är att Man vet att man kommer fnissa och garva Ett tag Det som jag tycker är absolut roligast Det är när man ser hur Om man pratar om döden Som en Ja, en kraft då När det sitter en som ska klippa sig och döden förbereder, ja, det rinner ut lite vatten där, en skruv åker långsamt ut ur stolen mm. och så det händer massor med saker och så tror man att ja, nu kommer stolen åka ner och så kommer hon få en sax i halsen och så sker det men hon klarar sig så det blir ingenting, man, mm. varför byggde de upp det så och så betalar hon och precis när de kliver ut genom dörren så är det en gräsklippare som går sönder så ett sånt här vastblad flyger iväg från gräsklipparen och så får de det i ansiktet och dör så. <laughs> jag tycker att de hintar och hintar och hintar och så blir det bara något helt absurt istället. Man vet det är ett... vid det här laget vad man har att vänta sig och då vill man hur ja, att den helt enkelt. Ja, precis. Uh, och bara det kommer till spelväg så hade jag nästan tänkt att jag skulle uh, ha ett lite så här första halvtimmen, första timmen inför den här podden är att jag skulle testa den nya Doom, Dark Ages mm. det är installerat och klart, men jag valde att det fick bli en timme Expedition 33 istället faktiskt, ja. så tänker jag att det kanske blir att jag kör någon första bana eller något sånt på Doom efter podden idag istället mm. så får jag återkomma nästa vecka Expedition 33 det växer mer och mer fortfarande faktiskt jag tror att jag, skulle säga magkänslan säger att jag börjar närma mig slutet på akt 2 nu. Och det är tre akter. Okay. Eh, något som har varit väldigt, väldigt tillfredsställande den här eh, eh, veckan det är att jag kom till en boss som hela tiden, typ halvvägs in i fighten gav mig, alla i mitt party, någonting som heter Charm. Och det som Charm gör i det här spelet det är att uh, man attackerar varandra. Mm. Och även om jag lyckades så använda ett elixir som tar bort Charm så var det alltid minst en som han dö innan jag fick möjlighet att göra det. Jag tänkte fan ska man klara av den här bossen? Uh, nej men jag får väl levla lite och se om jag hinner slå ihjäl den innan den lägger den där attacken. Och bara för att jag då utforskar så hittar jag en uh, optional boss och när jag dör den så fick jag en ny pinto, som det heter, som hette eh, Anti-Charm. Okay. Och det en pinto gör, det är att då kan man lägga den på en gubbe. Mm. Och när man har kört fyra fighter med den pinton, då kan man lära sig den utan till. Okay. Eh, så då gjorde jag så på alla gubbar, så att alla gubbar jag ville köra i den bossfighten hade en sån Anti-Charm. Mm. Och då gick det bättre. Och det där gillar jag liksom att då blir det väl väldigt tydligt så här att ja men jag har alltid en rimlig anledning att utforska saker. Mm. För att det kan jag få nytta av längre fram. Och det har det här spelet gjort väldigt bra hittills. Jag har sett att jag har fått lite kritik för att det kanske inte är ja, men om vi tar Elden Ring som exempel. Mm. Jag säger, ja, men om, om jag springer hit, ja men där fanns det en grotta, oh vilket coolt vapen jag hittade där. Mm. Det är väl många som har tyckt att just den biten har saknats i det här. Men nu tycker jag att i de områdena som man liksom springer in i, för det är, så, det är en stor världskarta och så ser det ut nästan som speglar kan man säga, eller portaler rättare mm. sagt. Och då kommer man till ett litet mindre område som kan vara ganska stort ibland men det är inte på något vis open world så men det är små områden man kan springa in i och de tycker jag ändå det kanske inte är den här stora världen där man kan hitta små saker överallt men i de här små världarna man låser upp då där tycker jag ändå att man kan hitta små överraskningar som den här bossen som jag lyckades hitta till slut mm. och som faktiskt hjälpte mig att klara Ja, slutbussen på just det området. Så det är härligt. Faktiskt. Så, jag vet inte om du har hunnit testa det något. Jag tror inte det va? Nej. Nej. Jag väntar nog till... Ja, men du vet när man har lite fler lediga dagar i rad. Eller ja, vad ska säga. ja, absolut. Mm. Jag är lite i det stadiet. Det att jag vill spela spel som man kan köra igenom på en helg. Mm. Och jag tror Nej. att det här, det här landar väl på någonstans kring 30 timmar, tror jag. Det är ja. någonstans. Uh, uh, sen vet jag inte, nu som jag sa förra veckan, att du kanske, är lite, du kanske spelar sånt här spel, lite snabbare än jag. Uh, jag har känt att nu måste jag nog gå och lävla lite. Uh, Fast sådana spel kan jag också potentiellt spela jävligt mycket längre också. Ja, exakt. Så det är både men jag tänker så här: Du kanske tar det igenom en main quest lite snabbare än vad jag gör. Kanske. Uh, men framförallt att du känner sig... Jag känner mig faktiskt med vissa karaktärer så här: lite vilsen i hur jag ska spela dem. Det är en karaktär som jag inte kommer överens med alls. Men det jag, så mycket har jag förstått att uh, man ska med hjälp av olika attacker. Uh, Ja, bygga upp, alltså om jag slår, hon använder light och darkness och då kan jag liksom så här, få plus ett med vissa attacker får jag plus ett på light och med andra får jag plus ett på darkness mm. och då handlar det om att bygga upp så mycket som möjligt tills man gör hennes starkaste attacker och det där har jag inte hittat en bra balans i henne alls så det är den som jag har svårast för ehm um, det skulle jag tro att du snabb, snabbare än vad jag har förstått skulle säga: Aha, det är så här jag ska göra. Okej. Okay. För jag har ju sett vissa klipp på dem som har kanske lävlat henne och lagt ut poäng bättre än vad jag har gjort. De kan ju slå så hårt med henne så att det liksom. Bara, Oj. Kanske säger här: De slår flera miljoner i skada i ett slag. liksom mm. Och det är inte jag i närheten av en. Men då är de ju. De har ju lite högre läder än vad jag har också. Ska väl tilläggas. Mm. Men ändå. Eh, ja, det var min vecka. Ja, två spel jag har jag spelat. Ett spel har jag pratat om ganska många gånger. Men jag vill nämna det sen så småningom ändå. Men jag upptäckte ett spel till Game Boy Advance som jag har missat att. Eh, jag tror jag har sett Loggan flera gånger men det är ingenting jag har brytt mig om. För det finns okay. ju ganska många dusin spel till alla möjliga konsoler som man... man det, det är ju storspelen som man tänker mest på egentligen. Okay. Yes. Ja, Metroid, Final Fantasy, Tactics eller Zelda eller alltså där. Eh, och Sigma Star tror jag inte det finns något annat spel. Det är ingen spelserie eller så. Det är väl exklusivt till Game Boy Advance. Jag tror dock att det ska komma... Någon typ av remaster i år. Mm. Eller, eller så var det bara ett rykte på nätet. Men eh, av, av någon jävla anledning så vill jag bara kolla upp vad det är för någonting. För att eh, logotypen är så bekant ut men kunde inte placera fan, jag har sett den någonstans. Antagligen bara sett den bland en massa andra spel. Okay. men eh, Fan, lite besviken på att jag aldrig upptäckte det som ung. Men också glad att jag har upptäckt det då, naturligtvis. För att kunna beskriva sättet man spelar på lättast är väl om bara säger hur man spelar det visserligen. Men, <laughs> nej men tänk dig ett um, action RPG mm. där du kommer det är väl uppdelat i olika kapitel och varje kapitel så är du på en planet. Yes. Och den är väl som en, inte vet jag, en dungeon mer eller mindre. Mm -hmm. Så du går ju runt som i ett action-RPG med en karaktär och sen har du väl, låser upp lite olika förmågor att, ja, först så har du en pistol du skjuter med, sen och så vidare. Men så är det också random encounters som i ett sånt turbaserat eh, RPG. Men när det blir turbaserade strider, då är det shoot'em up. När det är turbaserade strider så är det shoot'em map. Ja. Ja, okay. <laughs> en random encounter är då, då teleporteras du till ett skepp och så ska du skjuta ner ett visst antal fiender för att eh, bli klar. Okej. Okay. Och det är i de segmenten som du levlar så alltså när du skjuter ner fiender i shoot'em det är då du mm. får exp. Så ja, okej. Okay. Ja. Handlingen är väl du är väl någon <laughs> soldat från jorden det är någon eh, en utomjordisk liksom ett utomjordiskt hot en ras som heter krill. Ja, småfisk. Ja, jag tyckte också att det var lite roligt. Det kanske och, inte är med k, det är kanske är med q, krill. Nej nej, det är med k. Ja, okej. Okay. Och då ska man väl infiltrera då krillarmén och liksom få tag på lite information till jorden så att då blir det väl jag vet inte. Man blir, man blir medvetslös och sen så vaknar man upp hos någon krill och sen så sätter de fast en parasit på en. Det är som en rustning. Ja, okej. Okay. Och, och då blir du liksom deras soldat och så ger man lite uppdrag åt dem då. Som en double agent. Mm. Och så får okay. man reda på lite mer om vad är det som händer i, den här, i det här i röda universumet egentligen. Mm. Men jag har väl tagit mig till fjärde kapitlet, kanske av sex. Så det är inget superlångt spel. Men jävligt kul och ett koncept som, som jag ändå tycker tåls att uh, utforskas mer. Jag, jag har inte så sten bra koll på hur många fler spel som blandar uh, liksom action, äventyr eller action rollspel för den delen och uh, shoot them up. Det, det enda jag kan erinra mig om som är åt det hållet förutom Sigmastar Saga det är ju The Guardian Legend till 8-bit Nintendo. Okay. Och det spelar ju typ fan skitbra. Att... Nej, det, det är ett koncept som varför är det inte mer sånt? Mm. Att du ja. går, går runt som i ett Zelda, mer eller mindre. Ja, ja. Fast du kan levla också. För Zelda mm. är inte ett RPG. Det är... Nej. Visst. Absolut. Men det, det finns action RPG som ja, är ganska lika Zelda ändå. Mm. Men att striderna är att man flyger flygskep och pangar ner saker. Ja. ja, men det låter ändå som ett väldigt intressant koncept får jag ändå säga. Ovanligt ja. som jag förstår. Ja, men blanda genrar som får det att funka. Mm. Som en kilensk eh, sushirulle. <laughs> ja, den lät ju faktiskt helt fantastisk. Det, det är en grym jävla blandning. Ja, sushi, drar det lite snabbt då. Eh, men tänk dig en sån sushi rulle mm. Som man har ris, lite grönsaker, ja, ja. fisk. Mm. Eh, och så rullar man ju det i sjögräs. Mm. Och när du köper på en sushi-restaurang då får du ju, du kan, jag tror du kan köpa en hel rulle, men ofta så får man ju den skivad. Ja, precis. Men den chilenska varianten som jag käkade var ju då, då var det kyckling, då, då var kyckling teriyaki i den då, så det var ju mm. inte fisk. Det finns säkert med fisk också, men just den jag säkert. käkade. Säkert. Du tar en sån rulle med liksom jag vet inte om det? inte panko kanske och fritera skiten. Mm. Ja, det låter jävligt gott faktiskt. Och, och, och käka den som en kebabbruller mer eller mindre. Ja, vad fan vad gött. Varför provar jag inte en sån? Mm. Om du får ja. chansen någon gång så måste du göra det. det är, ja, såklart. De borde servera det på restauranger. Det, mm. jag, jag kan inte veta om det är något ställe i, i Sverige där man serverar det. Så att någon borde nästan Finns säkert i Stockholm. Åt. Ja, kanske. Någon borde ju komma på att men det här är ju briljant för fan ja <laughs> och det är väl till viss del Sigma Star-sag också, det har sina brister förstås, för mm. varje gång det är en sån random encounter och du ska upp till ett skepp och skjuta ner fiender, så får ja. du olika skepp varje gång, för det är det de säger att, ja, men, eh, det är ju strider i luften lite överallt, lite hela tiden, ibland så kan ett skepp som ändå är en biologisk varelse eh, kalla på dig Ah, okay. att de kan kommunicera med den parasiten man har och då hamnar man i det skeppet och det kan vara vilket som helst mm -hmm. och då är det ju skepp med lite olika storlekar och det kan ju bli ett problem när det är trånga korridorer och så ja, det är så klart. det är det största jävla skeppet som finns ja <laughs> oh, fy fan vilken otur <laughs> och det har hänt några gånger att man fått sån otur ibland så har ju när man får den här ready texten mm. och sen så spånar karaktären in eller vad det nu är Ja. Och precis som man spånar så spånar man in i en vägg För skeppet är för stort mm. Så det, jag vet inte Om det är en um, RNG som Man kanske skulle kunna kolla över lite grann. Ja, okej okay. Men Det är väl mest små saker Annars tycker jag att det är ett skitbra spel Det, mm. det, det förtjänar nästan En, en uppföljare ja. Som är lite större Och kanske på en konsol Och inte på en bärbar enhet Okej okay. Ja, varför inte? Mm. Och så kan oh, vi snabbt nämna att jag fick en sån jävulst sug för Chrono Trigger. <laughs> när, <laughs> när jag testade Scanline filter och sånt på min ja, ja, ja, just det, just det. <laughs> så jag tänkte ja, jag, jag, men jag får köra igenom det, men jag vill inte köra på Mister. Då kör jag, ju, jag har ju det original, det är roligare att spela mm. liksom, tills det slog mig. Men jag har ju spelat det på Super Nintendo hur många gånger som helst. Mm. DS-versionen, den har jag bara kört igenom alltså helt från början till slut en gång. Och det var ja, när jag ja, var, okay. när var det här 2008. Mm. Ja, det är ju ett tag sedan nu. 17 år sedan. Ja, jag vet. Så, <laughs> Nej, men då var det väl på tiden då. Ja, så jag plockade fram min gamla New 3DS XL, eller vad fan heter. Den stora mm. i alla fall. Ja, ja. Och satte i hörlurar bara för att kunna liksom <laughs> sjunka in i den världen. För musiken är ju typ det bästa soundtracket som någonsin har gjorts. Och eh, det är ju ännu bättre när du har hörlurar. Jo, tack. Jag förstår precis vad du menar. Så, så jag är fullkomligt drunknat i det där jävla spelet den här veckan. Mm. Så jag har ju glömt allt annat. Men nu är jag väl nu har jag väl kanske en tredjedel kvar. Ja ah, okay. Om jag ska räkna med alla sidequests och sånt. Så mm. eh, det, och det är ju inte ett skitlångt spel heller. Det är väl också kanske 30-timmars spel. Mm. Okej. Okay. Men, men, men det är Jag vet inte. Det är skitbra. Och man behöver inte grinda sönder eller hålla Nej. på. Det, det är, alla RPG borde vara som det. Ja. <laughs> ja, men det är härligt när man återupptäcker... Eller jag återupptäcker, men... Det låter härligt, tycker jag. Så det jag har gjort nu... Var, varför, varför prata ens om det här när det spelar jag har pratat om hur många gånger som helst och hur jävla bra det är? Ja, det är ju det väl super, inget? Nej, men det är ju inte heller superintressant att... Eh, jaha, så nu har Emil spelat om det. Nu har han spelat om det. Spelar han aldrig någon nytta, när jävla idioten? Eller? Jag begriper ju att <skratt> folk tänker så. Det, <skratt> den där jävla idioten! <skratt> <skratt> men... Eh, jag har ett litet grepp som jag brukar ta till ibland mm. när jag spelar om vissa spel. För många spel kan ju vara från ens barndom. Ja, ja visst. Det, det, är, det är ju ändå liksom nevroner som är så jävla fastkopplade i lillhjärnan att jag tänker ju inte utan jag spelar bara. Och det, det är mm. det är det som är det avslappnande med tv-spel ibland att man bara kan köra på. Ibland så bestämmer jag mig för att men nu ska jag spela det här spelet som om det vore första gången jag spelade. Ja, okej. Okay. Så om, om Emil, 38 år gammal skulle spela Chrono Trigger för första gången hur skulle han spela då? Mm. Och det blev lite av en ny upplevelse att ja, men man går och pratar mer med NPCer för det gör man ju inte med ett spel man har kört 10 000 gånger om det inte är så att du måste prata med en viss NPC för att det ska trigga igång ett event någonstans mm. och att man lärde, lärde mig så små detaljer om aha, kan man göra så på den bossen? Alltså sådana där ja, små detaljer som jag missat och kanske skitit i och tänkt att fan om jag vet att det här så hade det ju varit mycket lättare men så har jag fått lära mig den hårda vägen eller att man hittar grejer eller att man förstår storyn på ett helt annat sätt. Alltså, ja, det, det är ett grepp man ska prova om man har kört ett spel tusen gånger men sätt dig in i hur du skulle spela om du kör det första gången. Intressant. Det ska jag försöka göra med något spel då, helt enkelt. För man upptäcker fan alltid någonting nytt då? Mm. Absolut. Så det ska det är... jag komma ihåg. Mm. Så det är de två jag har spelat nu det senaste så PS5 och Xboxen vilar lite nu, nu är det mm. Gamecube med en Game Boy player och min new Nintendo DS 3DS som går varma man får plocka fram lite grejer som har legat länge nu och som behöver få lite ny kärlek mm. okej, okay. hallå där, nu var det tre år sedan det kanske är dags att hänga lite nu då ja så, jag har, jag har en väldig anknytning till mina spelmaskiner. Det förstår jag, och det är sjukt på sitt sätt. Och kanske skärmit också vill jag inbilda mig för inte mm. att inte skämmas. Så, men ska vi gå vidare på... Vi, vi, vi, vi hintade lite om konsolpriser. Ja, exakt. Ehm, och... Ja, egentligen så kan jag väl tycka så här... Det tog väl ordentlig fart när Playstation 5 Pro landade på över 10 000 spänn i Sverige. Mm. Och det tycker jag ju det, det är ju dyrt. Ja, det är det. Men samtidigt så kan jag ju tycka att Sony ändå har varit rätt tydlig med att säga ja, men det här är produkten för de som verkligen, verkligen, verkligen vill ha det bästa. Och vår top-line-produkt allt kommer att fungera på den vanliga så. Men om man känner att man verkligen vill få ut max, max, då är det den här. Så jag fattar nog att det här kommer att bli dyrt. Jag tror att jag är någon sån här tävling, höll jag på att säga. Men jag var med <clears throat> när man fick rusta, Då tror jag att jag valde mellan 9 halvt och 10 000. Mm. Klickar jag i. Så jag var inte jätteförvånad. Det jag reagerar på det här är att folk blir ju så in i helvete upprörda. Mm. Uh, och det kan man ju såklart uh, få bli. Men jag kände vad hade ni trott? Och det är väl också ett symptom på världen vi lever i idag nu när 90% mm. kanske av alla människor som bor i västvärlden får väl säga mm. lever kanske mellan 40 och 60 procent av sitt liv i Platon, grottan, sociala medier. Ja. Där man också lever i villfarelsen att ens åsikter betyder någonting och är jävligt <laughs> viktiga att andra får veta. Ja. <laughs> Då blir det ju ett jävla liv. Mm. Ja men det här är min åsikt, det är jätteviktigt att alla måste få veta den. Och att den får stå oemotsagd, naturligtvis. Eh, och det var, det var nog lite där som jag kände för några veckor sedan när jag sa det där, men nu får folk för fan ge sig. Mm. Eh, jag får nog backa lite på det, för det var ju inte astydligt. För det, det är klart som fan att det är för jävligt att konsolerna blir dyra. Ja. Vart fan skulle jag ta det här resonemanget? Ja, det, ja, det, ja, men, ja men det är för jävligt. Men vad vinner man på det om man inte är jävligt saklig, vilket folk väldigt sällan är? Mm. Och, nu tycker jag att de är jättedumma för att det är jättetydligt. Ska aldrig köpa det ännu mer. Nej, eh, precis. Det är en attityd man har sett. Tills, eh. tills man gör det. Mm. Jag, jag, jag är själv likadan. Jag har också gjort så. Ja, det var väl jag med. Nu, nu, nu, de, nu har de betett sig som Liksom stinkande, osande hål. Nu vill jag inte jag ha med dem att göra det än. Man kommer ju tillbaka dit ändå. Så länge så länge det underlättar för byggandet av <hör> resurser i hemmet eller vad nu kan vara, då, då släpper man den moraliska uppfattningen. Etik är inte värt mer än vad tillgången till resurser är. Ja, just det. Ja. Så jag kan väl förstå att folk är förbannade men grejer är dyra och det ja. är en jävla massa omständigheter som gör att grejerna blir dyra. Så alltså det... mm. kanske jag blivit lurad och så stämmer inte det men komponentbristen fortsätter väl för att nu är det ju så jävla mycket olika typer av teknologi trots ja. att eh, grejerna som en smartphone gör idag skulle man ju behöva fylla en hel lägenhet med förr. Ja, exakt. <laughs> alltså klocka, kartor, kom kompass, radio, CD-spelare, mm. förstärkare. Alltså allt sånt där ryms ju i en mobiltelefon. Men ja, ändå exakt. så bara har vi så jävla mycket prylar. Mm. Och det skeppas överallt i hela världen. Ja, då, då blir det väl komponentbrist till slut. Kanske. Ja, klart att det blir. Det är bara en hypotes jag lyfter nu. Jag kanske är helt jävlar ute och cyklar. Ja. Jag som också eh, hör vad du säger tycker att det känns väldigt rimligt det du säger. Ska väl sägas. Då ska du dessutom ha bra komponenter. För visst man kan väl slänga in billiga komponenter och så sälja grejerna till ett billigare pris. Mm. Men då kommer ju skiten att gå sönder ganska fort också. Mm. bara en sån sak men du kan ju knappt köpa en gammal elektronikprodukt utan att du behöver byta ut elektrolytkondensatorerna för att någonting har läckt om du köper gamla grejer eller ett batteri är svullet så du måste kasta det åt helvete fort som fan innan det börjar brinna. Och då behöver du ha bra grejer nu för nu är standarden högre och du kanske vill ha något som håller lite längre än ett halvår. Och då är det klart att ha de bästa grejerna och ha den bästa kvaliteten på grejer. Då blir det dyrt. Ja, det blir det. Um, och jag vet väl för några år sedan, bara kanske någonstans. Jag tror att det vände någonstans kring ett par år sedan kanske man kan säga. Det var väl så att vi ville ju ha allt. Vi ville inte missa någonting. Mm. Och nu kan jag väl känna så här. När jag tittar på, men vad är det jag egentligen använder? Och jag, att jag, jag spe, Alla spel jag har spelat igenom i år, alla utom ett, är på PC. Så tittar jag här i rummet liksom där står den där PS5. -an. Den är knappt startad i år, så nu säljs den i helgen. Mm. Um, för så kan man väl säga att, då att den byts ut mot en Switch 2 så det är klart, lite så är det ju men jag tycker att eh, det de kompenserar, kompenserar varandra betydligt bättre en PC och en Switch mot vad en PS5 och en PC gör. Det har väl bra många fler eh, exklusiva titlar på en nintendo konsolen än vad har på en ja. Sony-konsol. Eh, exakt. Eh, känns ju lite konstigt att säga när jag tänker tillbaka hur det var på PS4-tiden då det kändes som att det kom nåt varannan månad som var exklusivt i den konsolen. De har ju verkligen tappat i tempo på det så, senaste åren. Um, vilket man kunde se nu. Jag um, tror de släppte de är lista, så Nu skalkar vi undan lite från just pris på konsol och spel så den det skulle handla om lite nu. Det måste få dra iväg också. Så tror jag att uh, på topp 20 så tror jag det var ett spel som var från en Sony-studio. Sen var det tredjepartsspel alltihop som säljer bäst nu på PlayStation 5. Och kanske allra så att absolut är uppe i topp är ju spel från Xbox Studios. Där den senaste Forza Horizon har tydligen gått jävligt bra på PlayStation. Mm -hmm. Så att det, det landar där nu också. Ja, precis. Så det blir man... Vad är, vad är det de konkurrerar om egentligen om vi tittar på eh, Sony och Microsoft att ja, och det, det är väl också det eh, Platon grått människorna på Facebook också så eh, sa hörni? du? <laughs> Platon-grotte-folk. Ja. Inte, inte, inte, grott, inte grottfolk som heter med stenåldersmänniskor. För det är vi alla, eftersom vi gör en hjärnas på 250 000 år gammal. Utan mm. de, som, de som sitter och kollar på skuggorna på Facebook, så att säga. Mm. Det, det, är en, det är en referens som man kanske behöver bara ha gymnasieexamen för att förstå. Men... Så får man, får man väl göra goggle på det. Mm. Men då är det också viktigt att man måste göra sin röst hörda ah, det här är dyrt och det är dyrt och jag håller ju såklart med men jag känner inte ett behov av att eh, sitta av en hetsk diskussion där alla håller med varann mm. det, det ger mig ju absolut ingenting och Nej. ja, spelen har ju också blivit dyrare men fan men inte egentligen Kassettbaserade, den flera, kassettbaserade spel på 90-talet var jävligt mycket dyrare än vad man spelar idag. Mm. Nej, men alltså det, det kan jag väl säga, något som jag har reagerat på. Det som Om vi sa att det började med Playstation 5 Pro där, så tog det ju en ny fart, kanske ännu mer nu, eh, när framförallt i Sverige var det här Switch 2 hamna på i pris. Alltså den banden med eh, en digital version, eller en digital kopia på Super Mario Super vad heter det? Mario Kart World eh, Någonstans mellan 7000 och 7500 eh, Det är många som har tyckt att det är Väldigt, väldigt dyrt Och att om du vill köpa Mario Kart Löst då, så ligger det nu på typ 800 spänn, tror jag mm. eh, Att många säger Är det det här som ska vara den nya standarden Då kommer inte jag köpa nya spel eh, Då kommer jag vänta tills de går ner i pris Jag bara så, man det var ändå bra, ja. då har du ju faktiskt en lösning på det. Ja, va, va, uh, det är här. Va, ja, precis. Mm. Och då ska jag, bara... jag väl, återigen, då ska jag väl erkänna att jag länge har varit, ja men det här vill jag ha direkt. Mm. Jag har ju varit sån också, så jag, jag ska inte sitta här nu och låta som en världens redigaste person. För jag, jag förstår ju ändå vad folk menar. Men jag tycker att det är också i varje sån här tråd som skapas om att ska det här vara så dyrt nu så kommer det också en person som liksom visar att man kolla, kolla vad Donkey Kong kostade när det kom till Sverige. Det låg på 900 spänn. Mm. Uh, men då tycker jag att folk kan inte ta det, tycker jag. Utan de, det kommer Jag skickar en grej till dig. Jag vet inte om vi pratar så mycket om det men då var det en person som sa så här, ja visst, priser kanske låg där men man måste komma ihåg att på 90-talet så köpte man inte spel direkt. Man väntade tills det gick ner i pris. Ja mm. det så? Men alltså jag har ändå tänkt så här. Tror du att folk gjorde det i större utsträckning då än vad de gör idag? Nej, man kanske jag tror det är ner samma ner. sak. Alltså, det är ju ja. alla former av ekonomiska beslut där man vet mm. att saker kommer att gå ner i pris när ja. ju, ju äldre de blir. Alltså. Mm det, Nej, det bara, är det, det jag reagerar konstigt. på att folk kan inte ta att spel var dyra även då Nej, men och det, att de snarare under ganska många år kanske till och med har gått ner i pris Nej men det är ju för att det krossar ju deras argument det gör ju deras resonemang mm. är värdelöst mm. egentligen ja. och det svider väl speciellt då när, när vi lever i en tid där I need to go, the internet needs me att det är så himla viktigt att jag berättar min åsikt om det här nu. Så att mm. alla får veta det här. Till exempel att ja ah, nej, men jag tycker att det är så dyrt så jag kommer de vänta tills det blir billigare. Ja. ja. Rimligt. Mm. Och så jätte, känner vi det också. Jättebra tips till oss andra som inte hade en aning om man, man kunde göra så. Mm. Jag känner väl liksom också att det jag gör så i större utsträckning nu, men sen har du det, ju... det har ju gjort jätte mycket och det får jag väl erkänna nu bryr jag mig inte så eller rättare sagt, jag bryr mig inte alls om att ha en fysisk kopia idag när det kommer till spel jag tycker att det, är, det ser skitcoolt ut att fylla en hel hylla men där har jag redan vinyler och jag har valt det istället liksom. så det här det som Game Pass har betytt för mitt spelande är ju enormt mycket mm. och det, är väl, det blir likadant det är att jag känner ibland att det som folk trycker till mig med då, med sitt argument det är ju så här, ja men du äger egentligen inte spelen. Den tas ju bort därifrån. Ja, det stod tydligt när jag gick med att det kan vara så. Så det är ingenting som stör mig. Och då blir det så här, ja men då är du ju dum i huvudet. Ja, men tyck du det då? Ja, men det jag har är... vi ju det här. Det jävligt viktigt att folk måste veta vad, vad just mm. jag tycker. Ja, då får jag att... säga så. Jag är liksom... Jag är jättenöjd med Game Pass. Jag har spelat spel jag aldrig hade spelat annars och jag sparar ju faktiskt en slant på det med tanke på om man tittar på hur mycket jag spelar igenom. Jag kan också känna så här, det här Doom som släpptes idag jag tror att det ligger på 850 kronor ungefär då på Steam. Det är dyrt för ett Doom-spel som man kanske springer igenom då på en helg. Och kanske anser sig vara klart Det kanske inte har samma omspelningsvärde som många andra spel och så vidare. Och det kan jag säga det vet du fan om jag hade betalt så mycket. Kanske. Nej, nej. Alltså, um. på, på ett sätt så förstår jag ju att folk är upprörda. Men jag, jag ser inte riktigt vad... Ja, saker är dyrt. Mm. Uh, nej, nej. Jag vet inte heller riktigt vart jag vill komma med det. Mer än att... <laughs> Nej, men är det så jävla mycket man kan göra åt det mer än att klaga eller kan man göra något mer vettigt men mm. apropå det du säger då för jag håller ju faktiskt eh, så, så att ingen misstror mig nu men som den personen som ville trycka till dig med att du inte äger ditt exemplar av spelet mm. att, det är ju sant Ja, ja men det, klart, det, det men... kan jag hålla med om Eh, för jag, jag tänker lite i de banorna också, jag köper helst bara fysiska exemplar av spel eh, ja. av samma anledning som du köper vinyl, förutom att du får inte mm. bättre kvalitet på spelet för att det är fysiskt det får du om du köper vinyl jämfört med att lyssna ja. lyssnar på digital musik så där sprack mitt resonemang jävligt hårt, Köp på bara eh, men det som jag tycker är gött med en fysisk utgåva är ju att det och det är ju också det att det försvinner ju inte om x antal år när du inte kan köpa eller ladda hem den digitala version du redan betalat för. Mm. Men det som en del verkar tro, som jag tycker är lite underhållande är att de får det att verka som, det är kanske inte är det de tror, men de får det fan, med att verka som att de äger rättigheterna till spelet för att de <laughs> ungefär som att varje varje exemplar som görs av ett spel innebär att ja, det, det här exemplaret innebär att du har rättigheterna till det här exemplaret. All musik, all grafik. Nu äger du rättigheterna till den när du har betalat för den här kassetten. Mm. Eh, och eh, Joel, han har också köpt en kassett där allting ser exakt likadant ut. De äger han rättigheterna till. Det är ju inte så det funkar. Här kanske man faktiskt bör ha lite bättre koll på vad fan immaterialrätt är för någonting ja. det du köper, ja du äger plastbiten med ett kretskort i där, eller skivan alltså plastbiten som spelet finns på ja, mm. det är mycket riktigt, den äger du men informationen som är inpräntad i den här plastbiten eller som finns på ett eh, chip med CPU och fan vet vad och GPU och grafik och kod och fan vet vad nej men det där äger du faktiskt inte det, det, det finns det faktiskt en upphovsrättsinnehavare som äger ja. men som du får betala för att ta del av och om du väljer att köpa en bitplast som du kan använda tills den mer eller mindre går sönder eller om du köper den digitalt. Det, spelar, det i sig spelar ingen roll. Eh, vilken rätt du har till själva materialet. Det är att använda för eget bruk. Ja. Intressant. Det är knappt jag har tänkt på alla gånger. Faktiskt att så, det är så. Så du, du, du, köper, du köper inte rättigheterna till spelet. Du köper rättigheten att ha ett exemplar av mm. det. Och använda det för eget bruk. Ja. Så egentligen så... Även om du tar med din plastkassett eller skiva till ett offentligt rum till jobbet eller vad det nu kan vara. Kopplar in det på en tv och så spelar eller inte fan vet jag, du går till ett köpcentrum och kopplar in en Xbox och börjar spela spel där. Där begår man ju faktiskt ett upphovsrättsbrott. Ja, faktiskt. Och då kan man ju hävda, ja men jag har ju betalat för det här spelet. Ja, du har betalat för eget bruk. Mm, exakt. Du, du får inte spela musik eller film i ett offentligt rum om du inte har betalat en licens för det. Nej. För det finns ju faktiskt de personerna, och det här kommer provocera någon, men det finns ju de som har gjort alla de här spelen. Det tar ganska lång tid att tillverka ett konstverk eller vad det nu mm. kan vara. Det är jävligt mycket arbete bakom, inte bara med det enskilda spelet eller det enskilda musikalbumet. Utan du ska ju lära dig också. Antingen får man lära sig ett instrument, det tar många timmar, bli bra på ett instrument, ännu fler timmar. Eh, designa karaktärer, teckna. Vad Emil var em, kände så, äh, säga det så. Varenda karaktär du designar, varenda pussel du sätter dit. Nej, Vänta lite, jag måste bara skratta lite till först. Jag måste bara säga det själv en gång. Det tar lång tid. Att lära sig ett instrument, det tar ännu längre till, tid att bli bra på ett instrument. Det är ju ett fem plus citat <skratt> <skratt> För ja. att det är sant. <skratt> Lite klyschigt också kanske. Nej, men det, nej, men det, nej, nej, Det var bra. Samma, men det är ju samma med alla liksom, lines med kod som du skriver för varje spel. Alltså, det, du, du har inte köpt rättigheten egentligen att göra några ändringar i den heller. Och sen sälja vidare. Oh, eller vad det nu kan vara. Så. Ja, spel är dyra. Och det, det, det är orättvist att du inte får äga rättigheterna. När du köper dem. Eh, men tyvärr det är inte så. Och det är inte min åsikt som jag liksom uttrycker nu. Utan det är för fanlag. Mm. Det, det, det spelar ingen roll. Sen klart som fan att det suger. Att det kostar jävligt mycket pengar. För enskilda konsumenter att köpa en konsol idag. För jag tänkte ju på samma sätt som att spel var dyrare för, för det var de. Och så tänkte jag, men det, var konsoler dyrare? Det kanske de var. Så kollade jag, du vet, sådana gamla reklamblad från typ Knasen-tidningar. <laughs> ja. Så, du vet, längst bak så kunde det ju vara, men köp Nintendo eller sådär. Mm. Eller hyr Nintendo. Och då kollade jag, men vad kostade Nintendo 8-bit i Sverige, till typ 89 kanske eller något sånt där. Mm. Eh, och då tror jag, nu, nu tar jag det direkt från huvudet så att det kan ja. vara fel men jag tror fan i att det var 1295 kronor. Mm. För en basenhet som det hette på den tiden. <laughs> Med dagens pengar så vet jag inte hur mycket det blir. Är det dryga 3000 kanske? Mm. Och då, då insåg jag att fan, konsoler idag är fan dyrare nu alltså än vad de var för. Så folk har ju faktiskt rätt att vara arga. Mm. Men jag är också lite trött på att man måste hela tiden gnälla så förbannat. Ja. Rikta det mot de som gör konsolerna. Eller ta kontakt med en journalist. Och, ja, det ska jag faktiskt säga att eh, det är många som har reagerat på att eh, det kanske är Bergsala som lägger på väldigt mycket den här gången när det kommer till Switch 2. Och då har de ju faktiskt blivit anmälda till någon sån här eh, non-granskningsnämnd. Mm. Jag vet inte vad exakt den heter. Det är ju faktiskt en helt rimlig väg att gå. Ja. Och säga att det, det här tycker jag är fel. Jag anmäler dem och så får någon myndighet utreda nu. Har det här gått rätt till? Det är ju där jag menar. Där har vi det. Att sitta i Platongrottan och skrika mot skuggorna. Mm, det kan man göra. Och det känns skönt för stunden. Det, så är det ju. Det kan, det kan vara en bra, bra försvarsmekanism eller copingstrategi för att mm. minska sin ångest ut och skrika i skogen. Eller... Eh, ta en rask promenad. Men vi, vi kan, om man upplever det som ett väldigt stort problem som på något sätt förstör, alltså fan, lös det, v Var en del av lösningen då, engagera dig politiskt inte fan vet jag. Ja men är du med lite vad jag menar? Ja. Eh, är contentan öret, fan vad folk gnäller även om de har rätt? Ja, antagligen. Men är eh, det kommer en liten grej till här då. Att som jag kommer att ge Platon människorna, eller Platons grotta människorna faktiskt rätt också. Att de har höjt priset på både Series X och PS5. Alltså inga sådana superdunder versioner med att ja, men vi har vi har helt en hink här nu med eh, inte vet jag, flytande metall och eh, kilpasta och koppar grejer och sådär och, och det fetaste chipet som skulle brinna annars. Nej, nej. Vanliga som jag köpte för, vad blir det? Fyra år sedan eller något sånt där. 7000 spänn är de uppe i nu. Oj, ja, det är mycket. PS eller över 7000 PS5 den köpte jag eh, vad var det ett halvår typ eller några månader efter release för mm. 5995 ja och det var väl ungefär samma pris eller 5695 tror jag den kostade min Series mm. X när jag köpte den i väntan på PS5 mm. och det här är ändå konsoler som är vad då knappt fem år gamla typ ja men du har med skivläsare va? Ja. Ja. Uh, uh, uh, uh. Jag försöker hitta en sån här nu. Disk edition. Så mitt resonemang här då för att ge folk rätt. Ja. Även om jag tycker att de är gnälliga. Vad sa att du köpte den för så du en gång till? Jag tar det från huvudet. Men 5995. Ja, eh, nu ser jag här att eh, Playstation 5 Slim Standard Edition med två kontroller kostar 7 990 kronor på e-giganten. jag fick bara en kontroll ska tilläggas. Ja, men då kostar en sån då 800 spänn så säger jag att den kostar 7 000 med en kontroll då, lite... Nej, ja. Playstation 5 Slim Standard Edition 6 989 kronor en kontroll. Okej, så de har inte gått upp Ja, om du köpte det för 5900 så har det gått upp 1000 kronor då. Okej, okay. ja. Det, det är i och för sig det är ganska mycket. Speciellt ja. för en spelkonsol som då är typ 5 år gammal. Mm. Och det säger de ju här nu. Jag läste någon artikel här om, <hör> om det var tidigt i morse kanske till och med att... Uh, vid det här laget när konsoler brukar vara så här gamla fem år in i en generation då så har de ju oftast gått ner i pliss uh, särskilt när det kommer en sån här slim version men mm. uh, här är det ju precis tvärtom den här gången, de är mm. ju dyrare idag det är märkligt ja. uh, och så innan folk tycker att jag är en taskig person så tycker jag att folk gnäller när jag har gjort, inte gjort annat än gnällt den här podden ibland jag är också en Platon-grotta-människa. Så? Ja, nu är det lätt. Men 7000 spänn för en Series X eller en PS5, då tycker jag nog fan inte att man får valuta för pengarna. Mm. Nej. Det tror jag fan inte att man får, nej. För en femårig konsol, visst det finns ett större spelutbud idag än vad det fanns när jag köpte den. Så att, eh, men när jag köpte min Gamecube vad kostade de där i början? 1200 spänn. Och det var ju ändå den näst starkaste konsolen för den generationen. Mm. Och sen när den hade några år på nacken ja då gick den ju ner till 899 eller vad tror jag jag köpte min för Där ja. 2004 kanske. Mm. Mm. 2004 var det. Eller 2003. Nu fastnar jag i detaljer. Skitsamma. Ja, det är någonstans då. Jag fick en lagom till att eh, min yngsta alltså, brorsdotter döptes. Ja, okej. Okay. Det kanske var 2003 då. Mm, det stämmer nog. Det är så mitt associativa minne funkar. Viktiga händelser i mitt liv kan alltid associeras till tv-spel på ett eller annat sätt. Det finner min familj stor underhållning i nu också. Men, är, men som sagt, nu tycker jag nog inte att det skulle vara värt att köpa en PS5 för 7000 spänn. Nej, det är... Inte jag heller. Och ja, Switchen är också jävligt dyr. Det är flera som har beställt från Tyskland, tror jag. Mm, jag har sett det. Och då kanske det är rimligare än att Sen vet jag inte vad som har triggat igång att det är sånt som högt pris just i Sverige. För visst, man kan väl prata på den här plastskatten eller vad fan det var, elektronik? Ja, eh, det, är det är ju den, den som ska jag säga, det är den som Bergsala själva skyller på och säger att butikerna sätter vilken pris de vill. Mm. Och det kan jag tycka, det är ju inte riktigt sant. För <laughs> Bergsala kommer ju ändå med en rekommendation. Så jag menar och den ligger ju där den ligger, menar jag. menar ja, det är ju riktpris som ligger bakom. Ja, exakt. Och butikerna konkurrerar uh, med varandra så de kan ju inte trissa upp priset hur mycket som helst. Nej, exakt. Um, nej, men alltså fan. Jag känner, den är dyr. Men jag tror att man kommer få väldigt mycket valuta för pengarna med den här konsolen. Mm. Uh, jag vet ju bara hur kanske säger emot lite mig själv här nu då, eftersom jag tidigare på den har pratat inte illa om Mario Kart 8. Då, jag har men... satt emot mig själv 20 gånger nu med min harang. Men återigen då, så jag vet hur mycket spelgrädd man får ut av bara ett Mario Kart som ingår i den versionen jag köpte då. Mm. Så jag tror att över tid så kommer det här vara en konsol som liksom betalar tillbaka. Ja, så alltså, totalt sett så har jag nog fått ut mer av min Nintendo Switch från 2017 än PS5 och Xboxen. Mm, alltså, det förstår sett. jag. Nu har jag i och för sig haft Switchen längre men jag tror nog att jag hade mer, haft mer valuta för den än PS4 också. Den tycker jag ändå var en fantastisk. Jävla ja, det, det är väl den konsolen som jag har fått ut allra, allra mest av. Får jag ändå erkänna. Jag tycker att den det var en riktigt, riktigt jävla kanonkonsol. Um, och sen om man tittar på själva konsolen i sig så har det inget större fel på Playstation 5 men det känns som att det har inte kommit lika bra spel. Helt enkelt. Nej, den här generationen spelkonsoler tycker jag nej, jag är inte nöjd med den. Ja. Jag kan dra en slutsats att det här blev fan inte så bra. Hypen blev för stor. Det var varumärkes grejen blev större än vad du faktiskt får för pengarna. Mm. Så är det. Det är Men fascinerande ja. egentligen att det eller så är det helt enkelt så som den här Xbox-nissen sa som jag har tappat bort namnet på högsta hundset inom eh, eh, ja, Microsoft Gaming heter det väl numera. Eh, ja, han säger så ja, för oss Xbox och för jag tror också för Sony så kommer gränserna mellan generationer att suddas ut allt mer. De kommer bara att rulla på och då och då kommer det komma nytt. Men mm. att kalla det en ny generation, det tycker jag är helt meningslöst. Och många tyckte att han var en idiot. Men att det kanske blir lite så att snart kommer det att komma en ny Xbox och det kanske inte blir det sånt här lika stort. Det är klart att de kommer visa upp den, men på den här tiden då det var... När man visar att oh, nu i juni på E3 då kommer den nya generationen Xbox och de ska visa upp den och spänna musklerna. De kommer visa allt nyttan klarar av. Det kommer att bli så, i alla fall Xbox. De kommer kanske under ganska lugna former. Här kommer en ny Xbox. Här är statsen på den. Den finns ute nu. Ni kan fortfarande köpa den gamla om ni vill ha den. Den nya kommer vara lite bättre. Så kommer det att bli för Xbox i alla fall ja, och, det är, vi och det är se. så att släpps det ett spel till nya Xbox så betyder inte det att det är bara till den Nej, alltså, exakt Xbox Series X och um, Playstation 5 om, om vi bortser från Playstation 5 Pro uh, för jag tror att Pro-konsolerna det känns mer som en marknadsstrategi att sätt att kräma ut lite mer pengar på en generation än valuta för pengarna man får för dem Mm. Det, det, det är min magkänsla som kanske jag har fel. Så, för jag köpte aldrig en PS4 Pro för jag såg inte poängen med det. Utan jag tycker nog fan att eh, Series X och Playstation 5 är det som en Pro-konsol borde ha varit. Ja, så kan man väl säga. <laughs> för de känns inte som nya generationer alls. Men jag kan väl också hålla med han Xbox-gubben på ett sätt med tanke på mm. det som jag pratade om förra veckan med vad som är retro och inte. Att, nej, det kanske inte är så att det är nya generationer på samma sätt för att det är mer uppgraderingar på samma standard. En ny generation mm. känns ju som att det kommer också en ny standard. Ja. Vi hade, vi hade 2D i 8 bitar sen hade du 2D kanske i 16 bitar men då hade du så här jävla många färger och du hade bättre processor och du kunde ha mera ljud alltså det är en sån tydlig uppgradering sen mm. kom nästa generation då, hade vi, då gick vi från 2D till 3D jäklar vilken grej sen kom vi till äh, nästa generation igen eh, då kanske av ja, sig då är, har man väl förfinat 3D, alltså med Xbox och PS2 men där kanske vi också börjar se en början till att gå från arkadarkitektur till PC-arkitektur i och med första Xboxen. Ja. Och sen rullade ju det på att de ja, pratar inte så mycket om generationer PC-datorer. Ja. Utan du uppgraderar Nej, dem. Tills ditt moderkort inte klarar de nya grejerna och du måste köpa ditt moderkort. Mm. Precis. Så är väl med konsolerna och så tycker jag nog fan det har varit sedan Playstation 3 och Xbox 360. Mm. Absolut. Så jag vet inte fan vad min slutsats egentligen är med <laughs> att folk gnäller och saker är dyrt. Det är väl kanske... Gör något. Nej, nej, men alltså, jag, jag känner väl samma sak v vad har vi egentligen sagt idag? För att folk har ju vi redan konstaterat att det är dyrt alltså säger att vi förstår folk som tycker att det är, är dyrt men de riktar sin frustration åt fel håll bland annat åt mig då som har valt att köpa en switch jag ska, jag ska inte säga att jag har blivit påhoppad nej. men man har ju nästan blivit idiotförklarad Ja, men vet du hur gammal den är hårdvaran är? Eller? Ja, jag är inte jättebra på hårdvara. Men jag hör vad du säger. Ja, hur fan kan du göra så här? Nej, ja, men jag blev väldigt sugen på de spelen som ni inte hann visa upp. Ja, men de lär ju komma på något annat förr eller senare. Nej. Nej. Ja, men precis. Det var väl kanske dit jag ville komma. Det var kanske dit skulle du leda. Du fick hjälpa mig där. Men mm, att... att folk börjar klaga på varandra. Och att det blir... Chaffs. Mm. Ja, jag kommer då att köpa den. Ah, är du dum i huvudet eller? Ja. Mm. ja. Jag har eh, ett litet inlägg eh, sparat här. Täkning. Eh. Alltså riktare åt rätt håll. Alltså, mm. Det är väl klart att eh, det här eh, man måste det... man måste som konsument göra sig mm. hörd riktar rikta det mm. mot företagen. Det här är i gruppen som jag tycker var ett foruminlägg som var väldigt bra skapat. Vi som ska importera Switch 2, tipsa varandra hit och dit. Mm. Så är det ju med en person som konstaterar så här: Att vi kommer inte bli av med problemen kring de här priserna tills folk fattar hur korkad man är som förbokar saker. Och där tycker jag väl att fokuset blir jävligt dumt. Alltså det, mm, det är det, konsumentens fel då. Ja, och inte det, ja. Samma med scalpers. Att nej, men det är för att folk köper. Det är det som är problemet. Folk kan inte köpa utan att det finns någon som förser dem med det. Och mm. ja, efterfrågan styr. Så visst är det klart att konsumenten eller de som köper har en liten del i felet också men de är inte huvudproblemet. Tycker man att konsolerna är för dyra och eh, ja, det kan jag nog kanske tycka också. Eh, men det tjänar heller inte så mycket till det att skrika sig hes på nätet över det. Alltså, nej men köp den inte då. Se till då så att, men, men alltså organisera så att företaget går med förlust då så att de känner okej, okay, men jag måste fan dra ner priset. Mm. Och det här är ju inte supernytt fenomen heller när Playstation Nej. 3 kom. Nu, nu är ju inte det här bara för att det var så här förr så betyder det inte att det är fel det som händer nu. Men att gnälla på det här som att det var, är någonting nytt. Playstation 3 när den kom, den var ju rätt jävla dyr när den kom. Yes. Och folk tyckte att det var jobbigt och så vidare. Mm. Och så röste det, det med att nerfa konsolen och sälja den mm. billigare. Ja nej uh, ja, men de plockar bort vissa funktioner va? Mm. Och, och fine, kan jag väl också på, köpa lite? Ja men okej, då gör vi så här då. Ni får ingen uh, SD-kortläsare och ni kan inte spela Playstation 2-spel på den. No. Eller bara det till och med Playstation 1-spel? Nej, Playstation, kunde... PlayStation 1-spel går att spela på um, PS3. Alltså, det var PS2-spel då var den okay. bakom kompatibiliteten som inte funkar. Sen kanske yes. det är så att PS1-spel på de 40 GB ps erna och senare mm. versioner var väl kanske emulerat och det kanske mer hårdvara på 60 GB versionen. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Jag känner lite grann att fan, vad vill jag med det här? Ja, <laughs> det... Det blir också, fan, vi tänkte oh, vilket starkt ämne vi har idag. Men det Jag har inte kommit det. Nej, men man har kanske inte behöver komma fram till något. Det är bara Nej. märkligt allting. Kontentan då, utifrån mitt svammel där då. Men det hjälper inte att gnälla och det hjälper inte att gnälla på varann. Gör något annat. Alltså, ja, Alltså man får väl visa företaget för företaget kan ändå prissätta ganska hårt för de vet att folk köper. Det är ju det samma med mobiltelefonerna. De kostar ju för fan 20 000 en del jävla telefoner. Mm. Ja, jag köper också. Jag är lika korkad konsument som alla andra. Jag är ju också Platongrotta. Mm. Och man hittar väl alltid sätt att skilja på saker. Man får väl försöka syna det där. Läs på lite grann. Mm om med materialrätt. börjar där så får du får upp en vana för att läsa på. Oh. Och sen liksom ge fan i att köpa så att de kanske inser då, okej, okay, det vi börjar för en kittlande tanke som jag kan spara till nästa gång en reflektion är är vi må hända på väg mot en tv-spelskrasch liknande 1983? Ja, just det. Det där slängde du ut också att jag säger nej. Det gör det inte jag, jag heller. Men jag vill jag, jag, jag tror lite liksom det. att branschen är ändå så pass stark idag. Så, ja, men sen kan man å andra sidan kan man säga så här. De senaste två, kanske tre åren så har det ju väldigt, väldigt många som har fått sparken inom den här spelbranschen. Um, och en hel del Ja, företag som Microsoft eh, köpte upp, som har gjort spel som har anses varit stora succéer Hi-Fi Rush till exempel som liksom eh, kom från ingenstans jättebra betyg, omtyckt men ändå så läggs studi lägg studion ner. Det kanske är någon typ av crash på sätt och vis. En urvattning i alla fall. Ja, så att eh, eh, väldigt många har fått sparken från sina jobb och det har man väl sagt tidigare, åh nu den här studion ner, ja, jag kan det här inom tv-spel. Ja man kom till oss, inga problem. Den möjligheten tror jag inte de har haft den här gången i samma slutsträckning. För folk har varit jävligt försiktiga med att anställa folk helt enkelt. Så det är väl så det har kraschat lite då de senaste två åren kan man väl säga nästan. Så vi får reflektera lite mer över det här till nästa gång vi spelar in. Mm. Men du vet, ja. Jag ser här, om man kollar på, under senaste siffran 2024, hur många tror du jobbade på, Ub, på Ubisoft då? Om du gissar. 200 000. Ja, det var ju att ta i då. Men 18 666. Det är ju jävligt mycket folk. Mm. Och det är klart att när de nu går med miljardförlust, som jag också läste om idag, ja då kanske det finns folk att ta av och bara göra sig av med. De det är kanske väl, det är har väl blivit... mellanhänder och tjänstemän kanske som man får kasta ja. ut och ha kvar de som faktiskt utvecklar spelen. Mm. Men de kanske har blivit lite för stora, helt enkelt. Mm. Och då ser man hur, det kan, hur snabbt det kan gå när det, om man säger, när det kraschar, då om man säger så. Det är inte jättelänge sen som det här Assassin's Creed Valhalla kom som låg på 20 miljoner sålda spel. Sen går det rätt snabbt, helt plötsligt till de här miljardförlusterna. Mm. För 20 miljoner, det är mycket sålda spel. Och så försöker man rädda det med att sälja halvdåliga spel mm. med en jävla massa mikrotransaktioner. Ja, men sen så ser man också då, då hjälper det de dem sen liksom inte att det är helt plötsligt det kommer sig Prince of Persia-spel som jag inte riktigt kan namnet på exakt men det är här, 2D kanonbetyg men liksom inte ens det jag kan rädda dem nu <laughs> på något sätt de har till och med släppt några väldigt omtyckta och bra spel får man ändå säga men det, det går inte ändå Nej. för de måste upp på en sån siffra nu Nej. varje gång att de har växt och blivit så stora. Mm. Alltså, vi, jag, jag börjar gå igång nu. Men eh, vi har spelat in i en timme och nio minuter. Ja. Så vi får nog knyta ihop säcken där. Och så får vi väl fortsätta det resonemanget nästa gång. Ja, absolut. Uh, skulle bara försöka slänga ut en liten fråga här. För att sätta i perspektiv då. Mm. Uh, bet, bet, bet, betesta Softworks har 1300 anställda om du kollar på skillnaden mot Ubisoft där då. Mm. Uh, ja. Hur många anställda har Blizzard då till exempel? Ska jag bara kolla det först då. Ska titta lite? Uh, oj vad svårt det är. Bara. Det är bara Ubisoft och sin Wikipedia-artikel har det utskrivet. Uh, ja, väldigt otydligt. Uh, Blizzard Entertainment har mellan 4 700 och 7 000 anställda. Men det är ändå en tredjedel så mycket då, oavsett hur man räknar. Mm. Typ så Ubisoft sticker ju iväg lite tycker jag. Att jag reagerar, oj är det så många. Det är mycket, mycket fler än de andra. Ja, då ja. borde de ju släppa fler spel. Ja, det kan man tycka. Man får nästan gräva lite i och kolla vilken position de anställda har. Ja, absolut. Jag frågar AI. Nej, för helvete. Ja, men jag har faktiskt frågat AI och den säger att det är så här. Ja, men För helvete, läs en bok. Så kan ja. känna. Nej, men nu knyter vi upp säcken. Mm. Va, va, vad vill du säga innan jag trycker på sig? Ja, Jag vill eh, tacka alla som har lyssnat och säga att ni gärna får höra av er. Sannoligen. Tack så mycket. Ja. Och jag vill ju tacka alla tre gånger för det.